Aberen irugarren mailako azterketa. Entzumena. Ondoren, Euskadi ratitik hartutako iru testu entzungo dituzu. Testuak bi aldiz entzungo dituzu. Entzuten duzun bitartean, aukeratu erantzun zuzena. Lehenengo testua. Horain, minutu bat duzu lehen testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. En zum testua. Egune gaur Maialen Lujambiok. Agustua zan, orain bi urtekoa. Zua murriko festetan berso genbiltzan Andoni Egaña ta biok. Tan Sevillaen brujas de su filmatzen ales de la iglesia zuzendaria ere. Plazan elkarrekin topo egin zorian egundenean joistu alde egin zuen biztatik, Jeep Belts batean sartuta. Ta geroztik hor geratu zait galdera erantzun gabe. Andoniagainak ezagutu zuen ales dela la iglesia. Baina ales dela la iglesiak kulturaren euskal mailako kide zenak aurreko legegintzaldian ales de la iglesiak Ezagutuko otezuken, andoni egana. Qual ez la última pelikula que has bizten el zine, galdetu zidan kazetariak, iaz? Bi horadu luzeko elkaizketaren buruan, zorionak eman ezbezela botazidan. Oie, pues, hablas moi bien castellano? Ah, earki. Bizigu zian ignoratu gaituen periodikoak, gainera gu gauzka ignorantetzat. Berak, noski, etzekien euskeraz. Bere bikoitza nintzen linguistikoki, baina bere erdia banintz bezala tratatu ninduen. Zizi, si, si, hablas muy bien. Eta nik, ia, ia gracias, esan nion. Konsesio bat eginez bezala gonbidatzen da euskara, erdal mediotara. Eta erdal mediotan, arazoaz da euskarazko gauzei buruz, gazteleraz aritzea. Arazoa da, Euskarazko gauzei buruz gazteleraz, aritzen direnek, Euskeraz ez jakitea. Euskarazko mundua ez ezagutzea, eta gainera askotan ezagutzeko interesik ez izatea. Kazetaritza eta hitza ez dira bana, bat dira. Ze erealitate oso konta dezake hemen kazetari batek? Kontatu nahi duen galaxiatxo horretan zulo beltz izugarri bat badu bere ulertu ezina La temática actual del bersolarismo edo la invención de la tradición de Mikel Laboa esan esango ditu baina ez du jakingo zer esaten ari den Beraz arazoa ez da linguistikoa profesionaltasun kontua da Eguneko sinadura gaur Maielen Lujanbiok. Agustoazan, orain bi urtekoa. Zugaramurriko festetan bersopoteoan genbiltzan Andoni Egaña eta biok. Tantzebilen Ta Brujas de Zugaramurdi filmatzen Ales dela iglesia zuzendaria ere. Plazan elkarrekin topo egin zorian eundenean joistu alde egin zuen bistatik, jip beltz batean sartuta, eta gerostik hor geratu zait galdera erantzun gabe. Andoni eganiak ezagutu zuen ales dela iglesia. Baina ales dela iglesiak, kulturaren euskal maiko kide zenak aurreko legein gintzaldian, ales dela iglesiak ezagutuko ote zukeen andoni eganiak. Qual ez la última pelikula keaz bizten elzine galdetu zidan kazetariak IAS? bi urdu luzeko elkazketaren buruan zorionak emanez bezela bota zidan Oie pues hablas muy bien castellano Ah, e aquí Biziguzian ignoratu gaituen periodikoak gainera gu gauzka ignorantetzat Berak noski etzekien euskeraz. Bere bikoitza nintzen lingustikoki baina bere erdia banitz bezela tratatu ninduen Sí, sí, hablas muy bien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 kasetaritza eta hitza, ez dira bana, bat dira. Ze errealitate oso konta dezake hemen kasetari batek? Kontatu nahi duen galaxia horretan zulo beltz izugarri bat badu. Bere ulertu ezina. La tematika aktual del solarismo edo la reinbenzion de la tradizion de Mikel Laboa, esan esango ditu. Baina ez jakingo zer esaten ari den. Beraz, arazoa ez da linguistikoa. profesionaltasun kontua da. Amaitu da entzun gaiak. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua. Mikael, egun hon? Egun hon, Eone. Datuak horiek dira iruro gehi mila etorkin, adintxikiko etorkin urritik ona. Obamaren gobernua ze erantzunari damaten orain, e, arazoni? Bueno, ba, momentuz erantzun, e, ba, nahiko apala. E, milak adintxikiko oien egoerari dagokionean ezbaitu horrendik inolako erabak erikartu gobernuak, besteak beste, ba, kongresuaren babesik ez zuelako momentuz, ezer egiteko eta Obamak gaia Magia diplomático Herrera Mateo eta baitu du, gosti aurrera honduras, Guatemala eta El Salvadorreko presidente Kimbatartuko da Obama, legez kanpo estatua tuetan sartzen diren adintxikiko gehienak, berrogei mila inguru, ba hiru herrialde horietatik eh, datu zela kondura, setik Guatemalaetik eta Salvadorretik, beraz Obamaren helburua da hiru gobernu hoiekin adostasuna lortu adin txikiko hoiek kasu gehienetan haien jatorrira itzultzeko, baino konpromisoak eh, nahi ditu Washingtonek legez kanpoko immigrazio hori geldiarazteko horretarako garapenerako laguntak ere eskainiko dizkie hiru gobernu hoiei baina benetako arazoa etxean dauka Obamak eta horri oraingo zio aurre egin presidenteak. Iru herrialdia horietako konpromisoak zeinzuk lerateke hiru estatu buru hauek onartu barko luketela izenpetu agiriren bat adin txikiko e, ez ateratzen usteko Hori da. Ez ateratzen usteko eta orain hemen daudenak norbait ere deportatzen dituztenean, ze hemen estatu batuetan adin txikikoak deportatzea tailagoa da eta legeek babesa handiago ematen dizkiete, ba norbait ere gobernu horiekin konpromisoa lortu ba, adintxikiko horiek haien e, jatorriko herrialdetara izu hilko direla eta neurriak hartuko dituztela, ba, iru herrialde e, horietako gobernuek, ba, bertatik adintxikikoak aterazte itezen, izan ere, azken asteotan, e, ba, e, gertatu izan den fenomeno bat da hau, azken asteotan irudogin mila adintxikiko pasadute muga bakarrik, eta e, nahiz eta azken asteotan egin duen e, e, zenbaki horrek, ba, horreindik ere, Egunero egunero eunka eta ehunka e, aintziko pasatzen ariude muga ba, Arizona, New Mexiko edo e, Texaseko mugatik ez da, eta hori arazoa handia da, eta norbaiteere ba hori saiatuko da horretan saiatzen ari da Estatu dididazkaria Joe Biden, e, Guatemalan izan da aste honetan eta ondoren bat Obama presidente oiekin. Eta... eta, eta horren ordainetan nola ere estatu batuetako gobernuak birua ere jarriko du maiganean, herri alde, oientzak. Uh -huh. e, aurre aurregiteko nonbait kongresuari ia lau mila dolar eskatuko dizkio bamak? Bai, iru mila eta zazkiron milioi dolar dizkio, eh, kongresuari, baina eh, nola baitere ez du... Esan ez daun, Obamak ez duela oso errazizanen hori, errepublikaneko ordainetan kompromiso zorroztagoak eskatzen dizkiotelako presidenteari, paperin gadekoen torrera geldiarazteko neurri gogorragoak, atxiloketa zentruberriak ireki, mugako esiaren zaintzaz horroztu, azken urtegotan, Texas, New Mexico, Eduaritzenako Muga, noraitaren negozioa ondia bilakatu da. hemen batuetan, segurtasunen enpresentako droneak, zainta, sistemak, kamarak, milak eta milak en dolar mugitu ditu, eta gobernuak jarri behar izan ditu. E, biru hoiek emaiganean, gobernu federalak, eta litekena da, ba, premiaz eskatzen duen diru horren zati ondia ondia torretarako erabiltzea. Mikel Egunon. No, no, no, no. Datuak horiek dira, irurogei mila etorkin, adin txikiko etorkin urritik ona. Obamaren gobernua ze erantzunari damaten orain e, arazoni? Bueno, ba, momentuz erantzun, e, ba, nahiko apala. E, milaka adintxikiko hien egoerari daukionan ezbaitu horrendik inolako erabak erikartu gobernuak, besteak beste, ba, kongresuaren babesik ez zuelako momentuz, ez egiteko eta Obamak gaiak, Maia diplomatikora eramatea erabatidu, hosti galetik aurrera, Honduras, Guatemala eta El Salvadorreko presidenteekin bat da Obama, legez kampo, estatu bat duetan sartzen diren adintxikiko gehienak, berrogei mila inguru, ba, iru errialde horieta aktik eh, datotzelako, Hondurasetik, Guatemalaetik eta El Salvadorretik. Berat, Obamaren elgurua da, hiru gobernu hoiekin adostasuna lortu, adintxikiko hoiek kasu gehienetan haien jatorrira itulteko, baino konpromisoak eh, nahi ditu, Washingtonek, legez kanpoko inmigrazio hori geldiarazteko, horretarako garapenerako laguntak ere eskainiko dizkia hiru gobernu horiei, baino Benetako arazoa etxean dauka Obamak eta horri horrengoz zio aurre egin presidenteak. Iru errealdi horietako kompromisoak zein zuglirateke, e, iru estatu buruauek e, onartu barko luketela izenpetu agiriren bat adintxikiko iek e, ez ateratzen usteko? Hori da, ez ateratzen usteko eta orain hemen daudenak nolbait ere deportatzen dituztenean, ze hemen estatu batuetan, adin txikikoak deportatzea tailagoa da eta legeek babesa handiagoak ematen dizkiete, ba nolbait ere gobernu horiekin konpromisoa lortu ba, adintxikiko horiek haien jatuarriko herrialdetara izu direla, eta neurriak hartuko dituztelea, ba, iru herrialde e, horietako gobernuek, ba, bertatik adintxikikoak atera ezteitezen, izan ere, azken asteotan, e, ba, e, gertatu izan den fenomeno bat da, hau, azken asteotan irudogin mila adintxikiko pasarute muga bakarrik, Eta e, nahiz eta azken asteotan bera egin duen e, e, zenbaki horrek, ba, oraindik ere, egunero egunero, egunero, egunka eta egunka e, pasatzen ari dira, muga, ba, Arizona, New Mexico edo e, Texaseko mugatik, ez da, eta hori garazua hundia da, eta nore baitere hori ba, saiatuko da horretan saiatzen ari da estatu idazkaria, Joe Biden, e, Guatemala izan da, aste honetan, eta ondoren ba Obama presidente hoiekin. Eta, etat, eta, horren ordainetan nola ere estatu batuetako gobernat birua ere jarriko du herrialde errealdeo uh -huh. E Krisioni aurre egiteko nonbait kongresuari ia lau milioi dolar eskatuko dizkio bamak? Bai, iru mila eta zazpiron milioi dolar eskatuko dizkio eh, kongresuari baina eh, nola baitere ez du Esan ez daun, Obamak ez duela oso erraz izanen hori, errepublikaneko ordainetan kompromiso eskaten eskatzen dizkiotelako presidenteari, paperin gadekoen torrera geldiarazteko neurri gogorragoak, atxilok eta zentru berriak ireki, mugako esiaren zaintzaz horroztu. Azken urteotan Texas, New Mexico, Eduaritzenako Muga, noraitaren negozioa hundia bilakatu da, hemen ezkatu batuetan, segortasunen droneak, zainta sistema kamarak, milak eta milak dolar mugitu ditu, eta gobernuak jarri behar izan ditu, e, biru hoiek emaiganean, gobernu federalak, eta litekena da ba, premiaz eskatzen duen diru horren zati hundi bat horretarako erabiltzea. Amaitu da entzungaia. aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.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 Entzuntestua. Bai, egin e, e, zain gukosango duneke, edozen egun izanetekela egokia museora sartuta bisita egiteko alatakuzte ere. Museoa, latineti datorrene itza da museum. Kultura, zientzia, artea duta historiaren aldetik interese berezi izan dezaketen bildumak gorde, zaintzen eta erakusten dituen lekua da. Orokorrean korrean, irabazia ez duten elkarteek kudeatu hori dute eta giza ezagutzak zabaltzea duxede. Mila bederatzerunetan eteru horieta mazazpigarren urtetik ona, maiatzaren inguruan museoen nazioarteko eguno ospatu dugu munduko egun herrialdetan, aurten aldetan, haorten horieta mila museok egin dute bat ekimen honekin. Helburua, herritarreke bertako jarduerak egertutik ezagutzea, eta gaur egon dituzten beharren eta erronken berri izatea. Gure arteko museo asko kateak zabaldu dituzte gaur, eta musutruk kasu askotan, eta horrez gan jarduera ugari ere antolatu dituzten nazioarteko egunahu behar bezala ospatzeko. Seguidan, Baionako Euskal Museoa, Ormaizteiko Zumalakarregin Museoa eta Gernikako Bake Museoa bisitatuko ditugu. Rafa Azulaikakaixo, egunon! Baita zui ere! Atzoko gaua, ohikoa baino luzeagoa izan da ezta, Baionako Euskal Museoan! <laughs> Bai, bai, bai, bai. Eta bakizu, mezu politiko bat entzun ondoren, horri egingo, egingo diotu jartzuna, eta esan gudut, be, je suis bask, bai. frantxesez, haian bask, be, je suis bask. Iparraldea ere hor badago, eta batzuetan, baiturak ez dira aleko guztietan berdinak, eta frantzian oro, eta iparraldean egonik baiona, ba... Mm. Ba bueno, museen gaua ospatu ohi dugu bai. Bai, ezuko esan duzu, esta. Aurten gainera e, kontzidentzi izan da, baina e, museen gauak eta museoak zerteko egunak bate egin dute eta dena jarraian e, ospatzen ari zarete. Bai, e, gehienetan ere bilatzen baita museen gau hortan, ba astebuka bat nola es ez, ez, eta bai, bai, bai, eh oso oso horrekin. Eta nere lankideak ere bide batez agurtzeko aprobetxatuko ukero. <laughs> vale. Eh ikasgela artelana, izeneko elantegi antolatzen zen uten atzo, ze izan zen? Bai, baiira, e, miarritzeko lizeoateko irakasle, e, irakasleke bultzaturik eta ikaslek beraiek e, sorturik e, nolabaiteko antzeslan bat izan zen eta guk badugu onri zo izeneko bayones e, margolari baten e, oso margoam dia e, Euskal Herria izena duena eta bueno, nolabait aurkezten, aurkezten saiatzen dena, eh? sintesi bat bateginik, paisaia, frontoia, pelota, dantza, eh, artarazamaltzain ere eta andra batzuk eta gizonlezko batzuk gordaude, eta orduan horiek guztiak baino modu animatuan, eh, bizian, esan esanaitu beroiek pertsonai bihurtu eta kontatu egintzuten, ba, batamargolaria san orrido, beste batzuek hor zeuden emaste horiek, eh, Euskal Herria bizitari E, zera zamalzaain bera pilotari bat eta, bar, oso oso polita izan zen, oso erharra Baihianangok e, e, e, esan esango houneeke egun eozein egun izaitekela egokia museora sarrduta bisita egiteko atak ere museseoa, latineti datotorrene hitza museum. Kultura, zientzia, artea eta historiaren aldetik interese berezi izan dezaketen bildumak gorde, zaintzen eta erakustan dituen lekua da. Orokorrean, irabazia esmorik ez duten elkarteek kudeatu dute eta giza ezagutzak zabaltzea duxede. Mila bederatzen honetan eteru horgeta mazazpigarren urtetik ona, maiatzaren inguruan museoen nazioarteko eguna ospatu dugu munduko eundaka herrialdetan. aurten horgeta mabost mila museoak egindu dute bat ekimen honekin. Elburua, herritarrek bertako jarduerak gertutik ezagutzea, eta museoek gaur egon dituzten beharren eta erronken berri izatea. Guri arteko museo asko kateak zabaldu dituzte gaur, eta musutruk kasu askotan. Eta horrez gain jarduera ugari ere antolatu dituzten nazioarteko hau behar bezala ospatzeko. Segidan, Baionako Euskal Museoa, Ormaizteiko Zumalakarrekin Museoa, eta Gernikako Bake Museoa besitatuko ditugu. Rafa Azulaikakaixo, egunon. Baita zui ere. Atoko gaua ohikoa baino luzeagoa izan da, ezta? Baionak Euskal Museoan. Bai, bai, bai. Eta bakizu, mezu politiko bat entzun ondoren, horri egingo dion, egingo dioto jartzuna, eta esan dut, be, je suis basque, bai. frantxesez, aian basque, be, je suis basque. Iparraldea ere hor badago, eta batzuetan, baiturak ez dira, aleko guztietan berdinak, eta frantzian oro, eta iparraldean egonik baionak, ba. Ah. Ba bueno, museen gaua ospatu ohi dugu bai. Bai, ezuke esan duzu, esta. Aurten gainera eh izan da, baina e, museen gauak eta museoak zerteko egunak bat egin dute eta dena jarraian eh ospatzen ari zarete. Bai, e, gehienetan ere bilatzen baita museen gau hortan, ba astebuka bat nola es ez, ez, eta bai, bai, bai, oso oso horrekin. Eta nire lankideak ere bide batez egurtzeko aprobetxatuko uker. <laughs> vale. Eh ikasgela artelana, izeneko zen antolatuson atzo, ze izan zen? Bai. Ba, bira, e, miarritzeko izeo bateko irakasle e, bultzaturik eta ikaslek beraiek e, sorturik, e, nolo bateiteko antzez lan bat izan zen eta guk badugu ongizo izeneko baionez e, margolari baten. E, oso margoan dira, eh, Euskal Herria izena duena eta bueno, nolabait aurkezten, aurkezten, saiatzen dena, eh, sintesi bat eginik, paisaia, frontoia, pelota, dantza, eh, artarazamaltzain ere eta andra batzuk eta gizonesko batzuk gordau daude, eta orduan horiek guztiak baino modu animatuan, eh, bizian, esan nahi dut, beroiek pertsonai bihurtu Eta kontatu egintzuten, bat amargolaria zan, ongizo, beste batzuek hor zeuden emazte horiek, e, Euskal Herria bizitari, e, zera, zamaltzain bera, pilotari bat, eta bar, oso oso polita izan zen, oso erra. Hamaitu da entzun gaiak. Haukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.